Jó. Nyissuk ki a Bibliákat akkor az ígérés jó? Emlékeztek, hogy hol hagytuk abba? Nem, erre nem szoktak emlékezni az emberek. Én se szoktam egyébként. Csak jó itt cikizni, mindig valakit. Tehát hogy... 18-ban vagyunk. A apostolok egy 18. részében. Ott fejeztük be, hogy ha emlékeztek rá, hogy Pál egy érdekes fogadalmat tett egy nazarénus fogadalomnak, hogy megnyírta a haját, illetve igen, megnyírta a haját, megborotvákozott, és aztán jó ideig nem csinálta. És az, az ennek az egésznek a célja, amilőtt így gondolkoznál róla, ez része volt annak a szertartásnak, hogy Istent imádták valamilyen szinten. Benne volt ebben a szertartásban, hogyha valaki valamilyen módon akart Imádni egy templomban Istent egy férfi zsidó férfi, akkor megcsinálták. Ennyi plusz információt tudok erről, de, de szerintem Pálnak talán több, több, több volt ebben, mint csak megteszem, mert ez egy szokás. Ő ismerte már Jézust, és hiszem azt, hogy ő egy áldozatot vitt föl tényleg Istennek. És hiszem, hogy közben azért imádkozik, hogy ha felmegy Jeruzsállamba, akkor eléri ezeket az embereket, akik ott vannak, a zsidókat, olyan szíve voltak, a zsidó testvérei felé szerettem volna őket elérni, közel menni hozzájuk. És nagyon érdekes, hogy végig az apostolok cselekedeti látni, hogyha, hogyha valakit el akarsz érni, akkor nem őt kell formálnod, de te kép másodra, hanem neked kell olyannak lenni, mint ő. És én megalázom, meg nehéz. Néha az ember úgy érzi, hogy nem, én már itt tiszta vagyok, és de de tudod, úgy kell, oda kell menni hozzájuk. Tehát hozzám is úgy jöttek oda akkor, hogy oda jöttek a, lejöttek a mulató helyre, ahol voltam a keresztény fiatalok, és onnan rágadtak ki. De nem igazából, hanem, hanem lelkileg. Hát, hogy, hogy menni, menni kell az emberek felé, és elég sok minden van a szívemben, és a szívünkben, egy fiúkkal arról, hogy imádkozni kell, és Hozz, és fogasz száma magadat arra, hogy evangelizáljunk. És ennek az evangelizációnak látsz, látsz több módja. És ahogy én figyelem, a, figyelem a, az egyházat, mint egészet Magyarországon, vannak bizonyos evangelizációs módok. Igaz? Van a sátras evangelizáció, nem? Ez már biztos hallottad így. Sátras evangelizáció. Még az is meg, hogy hogy kell a. Délelőtt általában a gyerekeknek mindenféle arc, íző, festések, minden, és délután pedig a felnőtteknek valami komoly zene, rendes zene, ez a sátras, sátras evangelizáció. Van, van mindenféle módszerek, amiket így, van egy sátor, ezt kell csinálni, akkor, és átveszik az egyik egyhez a másiktól. Hú, mi is veszünk egy sátra! Akkor nekünk is lesz sátras evangelizáció. Nektek van kávézótok, Akkor nekünk is lesz kávézónk, és ez biztos bejön. Tehát vannak ezek a dolgok az egyhát, ezt így kell csinálni. Vagy azt mondják, hogy ezt így nem lehet csinálni, csak, csak ezen a módon. Megszabják, hogy hogyan lehet evangélzelni. Most ezt miért mondtam el? Azért mondtam el, mert majd ma arra fogok egy picit beszélni, a mai részünkben, amit átolvasunk és megnézzünk, nagyon látni azt, hogy Isten nem lehet egy dobozba belezárni. Isten nem csak így munkálkodik, és csak úgy munkálkodik. Isten úgy munkálkodik, hogy akar. Nem, nem nekünk kell, hogy formáljuk Istent. Hogy Istenem, én ezt így gondoltam, ennek így kell működni. Hányszor vagy ilyen? Nem? Így kell, ez csak már, én ezt így tanultam, ennek így kell menni. Nem, hanem fordítva van ez, hogy hagyni kell, hogy Isten formáljon minket és hogy ő vezessen. Tehát fontos, a pásztoromtól hallottam ezt a mondatot, hogy nem a módszerek a lényegek, hanem hogy Jézus benne van -e abban, amit éppen csinálsz. Mert ha nincs, csinálhatsz akármit. Az, az nem fog működni. Akármilyen evangelizáció is az. De ha ott van, akkor bármit meg és ez, ez szerintem nagyon fontos. Ezt fogjuk ma, ma itt látni, majd rámutogatok dolgokra, ahogy megyünk át itt a történetén Pának. 19. Versről olvassuk, jó? 19-től 22-ig. Juta pedig Efézusba, és azokat ott hagyen. Ő maga pedig bememvén a zsinagógába, vetekedik a zsidókkal. Mikor pedig azok kérék, hogy több ideig maradjon nálunk, nem ára rá, hanem búcsút van tőlük, mondván, minden esetre Jeruzsálemben kell nékem a következő ünnepet töltenem, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja, és elhajózik Jézusból. És miután Cézáriaba érkezik, felmenvén Jeruzsálembe, és köszöntvén a gyülekezetet Leméne Antiókiában. Tehát akkor Efézusba érkezik, látjuk, hogy nem, nem maradott, volt a szívében egy indulat, hogy neki mindenképpen menni kell Jeruzsálembe, ott akart lenni a, a, az ünnepen. És egyébként ez csak a későbbi kéziratok teszik hozzá, hogy, hogy mindenképpen, mindenképpen ott kell lenni ezen, a, ezen az ünnepen, hogy mindenképpen ott akart lenni az ünnepen. És azt milyen érdekes, hogy Pál, csak így bekillantást látunk, hogy Pál fölmegy Jeruzsálembe, de nem is kapunk semmilyen riportot, semmit, hogy mi történt ott, csak fölment, és aztán ment vissza az anya gyülekezetébe, Antiókiába, ugye, abba a gyülekezetben, ami, ami kiküldte őt. Tudva levő, illetve úgy néz ki, mert nem biztos, de úgy néz ki, hogy, hogy nem nagyon kedvelték Pált. Vagy ez rosszó, hogy nem kedvelték, meg biztos, hogy kedvelték, de talán nehezen hordozták el Pált a, a jeruzsálemi záló testvérek. Mert itt vannak, vannak emberek még mindig ebben a jeruzsálemi gyülekezetben, akik nagyon ragaszkodnak a törvényhez, ragaszkodtak ehhez a formalitásokhoz, tudod? Pál igazán nem akart őket megbántani. Fogjuk látni, hogy ő, ő megcsinált mindent, amit kértek tőle. De úgy néz ki, hogy nem tetszett nekik Pál. Pálnak talán ez a, talán ez a szabadossága, vagy nem tudom, vagy vagy, vagy az, hogy ő elég keményen odáll, amikor odaállt, és vitatkozott, amikor, amikor lejöttek Jeruzsámba a testvérek, és azt mondták, hogy körül kell metélkedni, és meg kell tartani ezeket a dolgokat, akkor pár nagyon keményen odaállt. Azt mondja, hogy nem kis, tehát nagy vetekedésük volt ezekkel a testvérekkel. Ellenük álltak, hogy Antiókiában ezt ne csináljátok. Itt van egy csomó pogány hívő, ezt ne, ne, ne. És ezért valószínű volt egy kis összeütközés. És, és pál, pál csak fölszalad, és, és meg tovább. De látod, de egy nagyon apró dolog csak ide, am vigyel hogy, hogy nem kell nekünk mindig mindenben egyetérteni. Nekem nem tetszik ez a nagy egységre törekvés, mert azt veszem észre a gyülekezetben, hogy azon vesznek össze, hogy egységre törekednek. Nem láttatok? Nem látjátok ti néha, hogy ezt így, kéne, ezt így kéne csinálni, miért nem így csináljátok? Vagy csináltok ti is úgy, ahogy mi. Csináltok velünk, de mi, mi mondjuk meg hogyan. De nem, nem kéne ennek így lenni, és semmi baj nincs a különbségeinkkel. Ők mentek így, és páld megy tovább, fölmegy, köszön nekik, sziasztok, itt vagyok, és megy, megy a gyűlökezetében. 23. verset olvasjuk. És miután ott bizonyos időt eltöltött, elméne eljárván rendel Galácia tartományát és Frégiát, erősítve a tanítványokat mind. Milyen érdekes, csak egy pici adatot találtam ide, hogy érdekes, hogy ez a, ez a 18. verstől képzeljétek el a 23. versig Pál több mint 2300 km tett meg. Úgy csak gyorsan itt átolvassuk, de ő közben itt lovon, gyalog, ennyi, ennyi -e? ennyi út volt. De nem volt semmi abban az időben, amikor se autó, nem volt, semmi nem volt. Értitek? Micsoda odaszállás ez, Pálton. Nézzük tovább. 24. Érkezik pedig Efézusba egy Apollos nevű zsidó, a, a, igen, Apollos nevű zsidó, Alexandré származású, ékes szóló férfiú, ki az írásokban tudós volt. Pál Ja. Ja. ott hagyta Efézust. Ja. Látjuk, látjuk azt, hogy, ő, hogy mindig vetekedik, mindig keresi a, hogy hirdes az evangéliumot, végigjárta a gyülekezeteket, és itt találkozunk egy új szereplővel, Apollóssal, aki, aki odaérkezik Efézusban, és, és azt látjuk róla, hogy egy rendkívül okos ember Apolós egy, egy művelt, valószínűleg nagyon szépen, szépen beszélt, ha az eredeti jelentést megnézzük, akkor azt jelenti, hogy nagyon ismerte az írásokat. Tehát egy olyan ember lehetett, aki fejből a, a fontos fontos helyeket. Tehát egy ilyen, nem is tudom, ma is biztos vannak olyan tanítók, én nem tartozok azok közé, de vannak olyan tanítók, akikre így felnézel, hogy Hú, uh, ez nem semmi, hogy milyen tudás van benne. És ez a fickó nagy ismerettel rendelkezett, és valószínűleg szépen, szépen beszélt. Nézzük, megtudunk róla többet. 25-26. vers. Ez meg volt tanítva az Úrnak útjára, és lélekben buzgó lévén szólja és tanítja valam nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat. Jól lehet, csak János keresztségét tudja vala. És ez kezdte nagy bátorsággal szólni a zsinagógában, mikor pedig meghallgatta őt, Aquila és tudjátok, ez a két ember, akivel Pál már együtt dolgozott, ez a, a házas pár, maguk mellé vék őt, Apollost, és, és nyilvánban, vagy jobban kifejtették előtte az Istennek útját. Apollosról megint megtudunk valamit, ő valószínűleg keresztelő Jánosnak a. A tanítványa volt, és csak a János keresztségét ismerte. Mi ez, amit, mi ez, amit mondott János? János azt tanította, hogy ő nem a messiás, ő eljött a messiás előtt, hogy elkészítse az utat, ő vízzel keresztel, de majd jön a messiás, aki majd szentélekkel és tűzzel keresztel. Ugye ez volt Jánosnak az üzenete, ha megnézed az evangéliumokat. És valószínű, Apollós, ez a fickó, Belekapaszkodott ebbe az üzenekbe, ő még nem, nem is hallott, vagy nem ismerte azt, hogy Jézus talán eljött. És, de ezt, amit ő tudott, ebbe belekapaszkodott, és hirdette, és bebizonyította az írásokból, hogy ennek így kell, így kell történnie. 27.-28. vers. Mikor pedig Akhájába akar átmenni, Buzdítván őt az atyafiak írának, a tanítványoknak hogy fogadják őt, ki mikor eljutott, soka, ö, sokat használ azoknak, kik hittek vala a által. Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat, nyilvánosan bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus Krisztus, nagyon tetszik nekem az a fickó. Meghallja az igazságot, belekapaszkodik, és úgy megy tovább, arra megy tovább. És tudjuk róla, hogy, tudjuk róla, hogy ő itt Korintusban Korintusban ment tovább. Aquila és Pisztilla Korintusból jöttek. Írtak, írtak, egy, írtak egy levelet a testvéreknek, hogy fogy, fogadják őt nagy szeretettel, rendben van vel minden, akkor divat volt ilyen ajánló leveleket írni, sokan vissza is éltek ebben. aláhamosították Pali bácsinak a nevét. A Pál levélbe jöttem, tehát volt ez, és hogy küldtek egy ajánló levelet, minden rendben van, apolossa. Fogadjátok nagy, nagy szeretettel. És tudjátok, apollóstak a szolgálati Korintusban az hatalmas volt. Tehát nagyon nagy szolgálatot tett a korintusi gyülekezetnek. Ezt elolvashatod, hogyha van rá egy kis időt, maximum egy óra alatt elett, át lehet gyorsan olvasni az első korintusi levelet, ha szánsz rá egy kis időt. Abban látni, hogy ő említve van. És látjuk, hogy ő odaérkezett, nyilvánosan bizonyította a zsidóknak, hogy Jézus Krisztus, és nagy hasznára volt ott a tanítványoknak. El tudom képzelni Apollóst valahogy mint egy ilyen prédikátor típus. Tudod, hogy nem tudod róla levenni a szemedet, szépen beszél, és jól, jól fejtegeti az írásokat. És tudjátok, valószínűleg ez miatt a korintusi gyülekezetben elindult egy, ez miatt is, bár Apollósnak és Pálnak nem volt ez a célja, de a mai gyülekezeteket megnézve gondolom azt, hogy ez miatt indult el a konjunktusi gyülekezetben egy, egy érdekes hozzáállás. Az, hogy elkezdték az emberek azt mondani, hogy ja, nekem az Apollós jobban bejön. Tudod? És voltak akik azt mondták, hogy nekem meg a pál, pál jön be jobban. És voltak azok akik azt mondták, nekem a Péter. Péter, mert ő egy egyszerű paraszt csávó. Ő megmondja Frankót. És voltak, akik azt mondták, a legszentebbek, hogy a, mi, mi Jézust követjük. Tudjátok, hogy érted? elindult egy, egy ártoskodás a korintusi gyülekezetben. Ha velem odalaposztok, nézzük meg. Na már megint amerikaiul beszélek magyarul, de ez mind annak a hatása, hogy a mette voltam egy órát a kocsima. És ilyenkor változtattam a szórendemet. Nem magyarul beszélek. Na, tehát akkor a korintusi levélbe lapozzatok velem, és itt látni a harmadik részben. Első korintusi levél, a harmadik rész. Az első verstől olvasom, itt látjuk ezt a konfliktust, ami biztos, hogy Pál és Apolós nem akar, de mégis megtörtént. Azt mondja Pál, hogy én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint Kisztusban kisdedeknek. Tejnek italába a táplálta a titeket, és nem keményed mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versenyés és visszavonás van közöttetek, vajon nem testiek vagytok-e? És nem emberek szerint vajtok-e? Mert mikor egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg én Apollósé, nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós csak szolgák, kik által hívőké lettetek, és pedig, amint kinek kik az Úr adta. Én plántáltam, Apollos öntözte, de az Isten adja a növekedést. És ez egy nagyon fontos dolog. Nem, nem nagyon akartam erre kitérni, de de mégis hadd beszéljük erről egy picit, mert Apollosról van itt szó. Hogy látod, hogy mit mond Pál, amikor amikor te ilyenek vagytok, amikor a gyülekezet ilyen, hogy, hogy válogatós, tudod, hogy á, nekem nem tetszik, mert ez olyan halkan beszél, vagy nekem nem tetszik, mert olyan monoton, hozzám vagytok szokva, ezért, hogy nehéz dolga valaki utánam jön, ugye? Mert én nagyon lette, te hangos vagyok, de tudod, amikor a gyülekezet ilyen, hogy én apollós, én pál, én ez, az, én azt mondtam rá, hogy vinyás, pál azt mondja rá, hogy kis, kis gyerek, hogy, hogy életünk. Azt mondja rá, hogy ez nem jó. Nem jó dolog. És látjátok pálnak és apolósnak ők egy csapatba játszottak. Ők, ők egyáltalán nem versengtek, hogy Na majd jövök én a Pál után, és Apollós jobb volt, és akkor jobb volt a szónokladban, és akkor majd jelde elviszem az embereket. Ők egy csapatban voltak. Azt mondja Pál, én kezdtem, Apollós jött, és öntözte ezt az egészet. Nem kéne, hogy így legyen a korintusi gyülekezetben. És a következő levelünk az abcser után egyébként a korintusi levél lesz, azt fogunk megnézni. De ez nem jó. És lássátok meg, hogy azt mondja a Pál ezeknek az embereknek, babák vagytok. Hiába van minden ajándékotok és nagy szolgálatotok, mert a korintus gyűlökezet az egy nagy gyűli volt, és ajándékozottak. Azt mondja Pál neki, mert ezt látom bennetek, ezért gyár, azt látom, hogy ez gyerekes. És tudod miért? Mert, mert Jézus, Jézus a fontos. Nem az, hogy ki hogyan beszél. Hanem, hogy Jézus Jézus mit mond. És higgyétek el, hogy mindegy, hogy ki milyen stílusú. Pál azt mondta magáról, hogy ő nem is tudod beszélni. Azt mondja, úgy mentem közétek, mint egy béna. Azt gondolja mindenki Pálról, hogy nagy prédikátor volt vagy minden, de azt mondja magáról, hogy nem is tudod beszélni. Nem éke szólással mentem közétek. Egyszerűen. Tudod, és a polvos szépen. Szépen beszélt, és ezt valahogy vissza lehet következtetni, már nem emlékszem a származásából, mert nem is tudom honnan származott. Nem tud meg. Alexandriából, tudjátok, a nagy könyvtár, meg minden. Igen, Én igen. Így. És valószínűleg, és általában a római darabokban hallottam, hogy, hogy azok az emberek úgy voltak megszemélyesítve az Alexandria ügyekkel. Szépen beszélő. Megváladhatják a Igen, köszönöm szépen. Igen, így volt. Na, de hát, nem ez a lényeg. És tudod, hogyha ja, én, nekem is van, volt ez a szívemben, és, és helyre kellett tennem. Mert nem az a fontos, hogy ki és miért. Mert Jézus mindig akar neked szólni. Nekem van egy barátom, ügyvédes a srác, de ő mindig mond ilyen nagyon jókat. Nem azért, mert ügyvéd, hanem nem tudom, Isten adja neki, mert szerintem való, meg nem tudnám. De ő, ő mondta, hogy azt mondja, én rájöttem, hogyha én egy bibliolem nem kapok semmit, akkor nem a tanítóval van a baj. Hanem velem. És tudod, állj, állj így hozzá mindig. Tudod, hogy igen, én nekem kész, legyen kész a szívem, és van még egy barátom, aki nemrég azt mondta nekem, hogy meg kell tanulnunk hallgatni. És keresni, hogy hogy Jézus hol van, hogy mit mond Jézus. Mi az az egy szó, amit Jézus mond neked, mi tudja Mi az az egy mondat, amit mond, És azt csináld meg. És még egyet tanultam, drága Árpádomtól, pásztortársam, ő mondta, biztos valahonnan szedte, mert tudjátok, hogy nincsen új dolgon. Mindig valaki, mindenki, mindenki, mindenki tanul és elfelejtettem, hogy mi volt az. Ja, <gül> <gül> hogy, hogy, hogy azt mondod, hogy Isten nem mond neked semmit valakin keresztül, akkor meg kell, hogy magad, hogy mit csináltál avval a dolgokkal, amit legutoljára még mondott neked. Mert Isten pedig nem mond a mást, amíg ezt a rendben rendben <gül> Érdekes, ugye? Ha már arról beszélünk, hogy milyen finnyesak vagyunk néha. hogy nekem ez a tanító nem mondja, és srácok kérek tatápányi hogy többet, többet tanítsanak, és, és néha nehéz ott ülni, és. Én ezt nem mondtam volna meg, nem így mondtam volna meg, de tudjátok, meg kell tanulnom hallgatni, és, és Isten kiformálja belül csodálatos tanítókat. Ez jó, legyetek ilyen szívben, mert a Jézus elé, mit mond ő? nem a nem, hogy ki és hogyan is milyen. Bárki, akár férj, akár kiül itt, akár én, akár mert lesz, vagy akár Tatabányából jönnek, vagy majd Janó, akár ki. Úgy úgy ide, hogy Isten mond nekem valami, mondjál valamit, és én itt vagyok, és hallgatok, és mondani fog. Ne legyünk olyan, mint a Korinthus sírán, De látjuk, hogy nagy haszonra volt, de mégis. Mi lett, mi lett ebből? 19 első két vese. És lesznek itt még vicces dolgok. E, többek között a részben van az egyik. viccesek. Az el csehben szerintem. Oké. Okay. 1-2. Lőn, lőn pedig azon közben, még Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusbe érkezik, és mikor némely tanítványokat talált, mondanék itt, vajon vettetek-e szent lelket? minek utána hívőkké lettetek. Azok pedig mondának neki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogyha vagyonél szent lélek. Ez egy, ez egy fontos dolog, és egy őszinte kijelentés volt. Ezek egész biztosan apolosnak a tanítványai voltak. Mert ugye Apolosról tudjuk, hogy ő csak János keresztségéig, keresztségéig ismerte a az írásokat, addig ő tök jól nekik, úgy néz ki. Minden rendben, minden rendben volt. És um, e, ha megnézed, nem tudom, hogy kinek van újfordítása, e, az azt mondja, hogy, hogy kaptatok-e kaptatok -e szent lelket. Ugye az újfordítás. Azt mondja, a Károliban, e, illetve kaptatok a -e szent lelket, amikor hívőkké lettetek. Így van az újfordításban. És a Károliban meg az áll, hogy, hogy minek utána Hívőké lettetek. Ez nem egy olyan nagy dolog, ez csak azért szedtem szét, mert a Bibliaiskolában érdekeltek, érdekeltek ezek, a, ezek a dolgok. De azért fontos ez, mert, mert vannak gyülekezetek, akik, akik azt mondják, hogy a, hogy a megtérésedkor megkapsz mindent csomagban, és van víz a vízlát Akkor benned van, meg ajándékok, meg minden, kész és ennyi, és legyél el bele. Így végig. És, és hallgatnak arról, hogy, hogy a Szent van egy újabb és egy újabb és egy újabb megtapasztalása az életükben. Hogy nem csak arról van szó, hogy egyszer kapják a Szent Lelket, amikor beléjük jön, és aztán nincs is szükség arra, hogy a lélek vezessen, mert már van Bibliánk. Nincs szükség a lélek megnyilvánulásaira, mert az csak addig volt, ezek az ajándékok, amíg a Biblia össze nem állt, mindezt a, a, az egykorintus Korintus 13 alapján mondják. Vannak ilyen gyülekezetek és Ezért mondom, hogy de szerintem ez nem igaz. Mert, mert szükségünk van rá, és ez eredetiben is a, arról van szó, hogy maga, hogy, hogy megvan-e a Szentléleknek az a közössége, amikor rajtatok van. A Bibliában három kifejezést talál ezt a Szentlélekről. Van melletted, benned, amikor beléd jön, Jézus mondjuk vegyetek, és amikor rajtad, az pedig pünkös, de amikor kijönti Isten a szent lelkét, és, és amikor a szent lélek ajándékokat oszt, és arra az alkalomra ad egy ajándékot, és ez nem csak egy egyszeri alkalom, hanem többször láttad, ahogy Isten kijönti a lelkét, és Péter föláll és prédikál, ahogy Isten kijönti a lelkét, és Péter csodát tesz, vagy Pál, Isten kijönti a lelkét. Értitek, hogy ez egy újból is, újbóli megtapasztalás, amire, amire szükségünk van Istentől. És ne gondolj erre úgy, mint ahogy sok gyülekezetben rosszul bemutatják, hogy amikor Isten kijönti a lelkét, törnek a székek, meg elesnek emberek, bolond dolgokat csinálnak. Nem szó. Én hiszem azt, hogy most Isten kijöntél rá a Aztán nem tenni akkor csak egy darab hús lennék itt. Egy, egy majdnem villanszerelő, és megsebítenek sem Hiszem azt, hogy Isten újból és újból adja a Hogy erővel szóljunk. Hogy szeretettel szolgáljunk. Hogy hosszan tűrjünk. Mind-mind kell, hogy a szentlélek újba és újból rajtunk legyen. Ez ez egy fontos dolog, és Pál azt mondja nekik, hogy, hogy van ez nektek, kaptátok? És tudjátok, én hiszem, hogy van különbség, amikor valaki lélekben szolgál, meg amikor csak szolgál. És volt egy híres, egyik könyvemben van róla, csak el nem találtam, egy kicsit kerestem, nem sokat, lehet, hogy többet keresem meg. De van egy híres prédikátorról, a történet, aki, aki sokáig hirdette az evangéliumot, és, és nem történt semmi az óráin, Tehát ez a, tudod, ez a, <gül> amikor csak így, ha igen jó van, akkor menjünk bkv jó van, tudod, utána már vége van, tudod. És Egyszer egy öreg hölgy oda ment hozzá, és de valami híres prédikátor, és ha mondanám a nevét, mert eszembe megkerestem volna, akkor tudnám. Egyszer egy öreg hölgy azt mondta neki, hogy már olyan sokáig, és régóta nézem, hogy szenvedsz azon a pulpikusan. Menj haza ma! És kérdisten, hogy töltsön be a lelkével, és utána meg gyerek prédikálni. Teljesen megváltozott ennek a fickónak az egész szolgálatban. És most biztos, hogy tudnám a nevét, akkor ide mondta nekem, és azt mondta, hogy kérlek, így kezdte. De így van. Szükségünk van arra. Nem módszer kell. Nem egy másik módszer kell. Nem jobban és többet is. Hanem Isten lelke kell elsősorban, hogy ott legyen újra és újra fölkenjen, hogy tudjál szolgálni, mert anélkül nem fogsz tudni. Szeretnél evangélizálni embereknek, de nem, nem megy. Nem fogod tudni erőltetni, nem fog menni. Kell, Isten számára kell. Szeretnéd tanítani az igét? Nem fog menni. Lehet, hogy tartasz az de hogyha nincs Isten lelke, akkor lehet, hogy csak egy felsorolás marad. Hogy, és mehetnék tovább. Mindenhez kell a Szent lélek, hogy, hogy hatása legyen. A legjobb példa, amikor Jézus elment 40 napot böltyön. És azt olvassott, hogy a lélektől telve vissza, És a következő részben van, hogy és úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Nem mint a farizeusok. Akkor ez mutat már, mint a farizeusokra. Érted? Szükségünk van erre a megtapasztalásra. És valószínűleg ezek a tanítványok is úgy voltak hogy ismerték. Lehet, hogy nagy lendület volt bennük, és páloda ment, hogy gyerekek, hiányzik valami. <gül> ez ezt kaptátok? Ez ott van? Ah, nem is hallottuk, hogy van ilyen. Lehet, hogy te így vagy ma. Ah, nem is tudtam, hogy ez kell. Oh, akkor gyerünk, meg kell. És akár ma ülj le, és mondd azt Isten, uram, nem mozdulok el, amit te, te be nem töltesz a lelkeddel ma este. Hogy hatásos legyek ott, ott, ahol, ott ahol vagyok. 3. 7. versig, olvassuk. És mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának a János keresztségével. Monda pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondanak a népnek, hogy aki ő utána jöve, jövendő, abban higgyenek tudni, hogy Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor pár rájuk tette a kezét, száll a Szentlélek őrájuk, és szólának van a nyelveken, és profétáltak. Valának pedig férfiak összesen, mint egy tizenketten. Azonnal, azonnal Isten ad egy, ad egy ajándékot. És... Én már arról sokat beszéltem az apostolok cselekedeti folyamán, hogy miért, mindig, miért jelennek meg ezek az ajándékok, nem mindig, mert nem mindig jelennek meg, amikor, amikor a Szent Lélek keresztségről beszélünk. Azért jelennek meg ezek az ajándékok, mert az apostolok ebből tudták, hogy oké, okay, rendben vannak, oké, okay, kapták a Szent Lelket. Miért ebből tudták? Mert ők, amikor először megtapasztalták, ezt történt. Mert sok gyülekezet kiforgatja, és azt mondja, akkor tértél meg igazán, és akkor van a Szentlélek Lélek ha nyelveken szólsz, ha ez az ajándék van neked. De ez nem igaz. Nem minden esetben látod ezt. És én úgy vélem, hogy a Szentlélek Lélek keresztségnek az első igazi Igazi jele a Galata levél szerint az a szeretet. Elkezdesz, elkezdesz szeretni. Pott. És akkor ott vannak a szeretetnek a jellemzői. Hosszú tűrés, tűrelem, jóság, szívesség. Az mind a szeretet jelenzői. Én szeretnélek el bátorítani téged arra. Annyi keserű ember van. Szerűség a szívbe halad mások felé, belülről. Sok keresztény van, ilyen. Elfolytják bent. János azt mondja, aki nem szereti az atyafiát, nem is ismeri az Istent. Nincs meg benne az Istennek a szeretete, meg a szant akkor. Én bátorítlak téged. Kérd, kérd Isten lelkét, hogy így jöjjön belül. Hogy, hogy hatással legyen az életem. És ott lesz ez a gyümölcs. És igazán én erre vágyom leginten, hogy tudjuk önmegtartóztató lenni mind, ami ott van a gallata 5 10 9 Oké, már ezt csak fejből mondtam. 5-19, igen, igen. 8-9 Még ezeken gyorsan gyorsan átmegyek. 8-9 Bememén pedig a zsinagógába bátorsággal szólva a három, hó, három hónapon át vetekedék is, igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek megkeményíték magukat, és nem hívének gonoszul szólván az úrnak útjáról, a sokaság előtt azoktól eltávozván elszakasztál tanítványokat. Minden nap egy bizonyos tyrannosz, szangurus, réx, tyrannosz uh, iskolájában prédikálva. Tyrannos, arra annyit lehet tudni róla, hogy valamiféle filozófus volt, és volt egy filozófus iskolája. És Pál ott tartotta a Bibliaórákat, és érdekes dolgot tudtam meg, hogy a világnak ezen a részén, hát úgy melóznak, hogy reggel korán fölkelnek, és olyan 11 dolgoznak, de annyira meleg van, hogy onnantól 11-től 5-ig pihi van. Akkor nem dolgoznak az emberek. És aztán utána 5 amikor enyhül a meleg, akkor, akkor megint dolgoznak. És ezt látjuk itt Pálban, amit csinált valószínűleg, hogy ebben a sátor sátorkészítőként dolgozik, és amikor a idő van, akkor ebben az iskolában kihasználja az alkalmat, és tanítványokat tanítja. Ő tanította az igét. Pál kihasználta ezt az alkalmat. Ez nagyon érdekes számomra. Mert, mert mondhatta volna Pál azt, hogy de nekem is pihennem kell. Hát én is el vagyok fáradva. Nem? Jár nekem, hogy én is pihenjek. Majd vasárnap csinálunk egy gyűrit. A, a suliban. Kibéreljük a termet. Érted? De nem Pál naponként szünidőbe melózik, és utána megy, és tanítja az Isten országára való dolgokat. És nagyon tetszik Pálnak ez a. Pál egy, egy őrületes figura lehetett. Ez a hozzáállása, hogy ő nem volt egy lusta ember, hidd nekem. Hogy Pál, Pál megveszi az időt. És pont az Efézusiaknak írja. Efézusi Levél ötödik részében már keresítek meg, hogy ha kell, akkor áron is megvegyétek le az alkalmatos időt, az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak, És higgyétek el nekem, hogy egyre gonoszabbak, egyre nehezebb. Te is észreveszed magadon. Ah, nem érek rá, ah, fájt vagyok, ah. Jön ez az érzés, és higgyétek el, hogy nem csak a test, de Sátár minden együtt próbálja ellopni az idődet mindenféle kifogásokkal, hogy ne hirdezd az evangéliumot, ne beszéljéted ő, ne járj bibliórára, ne legyen ez, ne legyen az. És tudod, annyira látom a, a tisztelet a kivételnek, minden kivételnek tisztelet a, a maikor keresztényét elmenni ebbe a... Ah, és nem Kedvem, most nem alkalmas az idő, most nem fáradt vagyok, most ez vagyok, most az vagyok. És tudjátok, mi? Tudod, ki hasonlít ez? Mikor Péternek azt mondta Jézus, vigyázzatok, imádkozzatok. Ah, jó, van, és már haludtak is. A sátán csak jölt, és államport szór, és már kész is. Jézus jön viszont, nem, nem írtatok itt óráig vigyázzatok? És, és ez nekem nagyon mostanáig ilyen felkavaró, hogy, hogy menjünk, vegyük meg az időt, hogy szolgáljunk. Tudjátok, én most gyátkozom két helyén is, ahol még szeretnék menni, mint Gyuri kezdeni, házi csoportot. Bia ér most, kaptam egy levelet onnan, és siófok ér. És és, és És hiszem, hogy Isten használja azokat az embereket, akik nem lusták, hogy amikor, amikor pihenhetnél, meg csinálhatnál mindent, de, de te oda, oda szállod magad. Megveszed az időt áram. Ki kell fizetni, mert nem tudod megnézni otthon az idó Tud vagy, vagy mit tudom, egy mi de De Isten használja ezeket az áldozatok. Ezek áldozatok Istennek. Nekünk már nem kell párányukat állni.